Catisma 1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necădincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câteva face vor spori. Nu sunt așa necădincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce spulbere vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necădincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților, că știe Domnul calea drepților, iar calea necădincioșilor va pieri. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? Ridicatul s-au împărații pământului și căpetenii s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va bat jocorii pe ei. Atunci va grăi către ei într-urgia lui și într-umânia lui îi va tulbura pe ei iar eu sunt pus împărat de el peste Sion muntele cel sfânt al lui vestind porunca domnului domnul a zis către mine fiul meu ești tu eu astăzi te-am născut Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului vei paște pe ele cu toiac de fier ca pe vasul olarului le vei zdrobi Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă când se va prinde de grab mânia lui. Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în el. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeul nostru, slavăție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purrea și în vecii vecilor. Amin! Când te-am chemat, mai auzit Dumnezeul dreptății mele. Într-un ecaz mai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă, pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cu cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți! De cele ce ziceți într inimile voastre, într așternuturile voastre, vă căiți. Jertfuiți jertfa dreptății și nădăžduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnătul sa peste noi lumina feței tale, Doamne. Data-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de un de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-unădejde mai mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci, Către tine mă voi ruga, Doamne! Dimineața vei auzi glasul meu. Dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu, care nu vei fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi. urâta pe toți cei ce lucrează fără de legea. Pierde-vei pe toți cei ce gresc minciuna, pe ucigaș și pe viclean, Îl urește Domnul, iar eu, într-un mulțimea milei tale, voi intra în casa ta, închina mă voi spre sfânt lecașul tău, într-o frică ta. Doamne, povățuiește-mă într dreptatea ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea ta, că nu este în gura lor adevăr. Inima lor este deșartă, groapă deschise grumazul lor, cu limbile lor viclănesc, judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că au amărât, Doamne. Să se veselească toți cei ce nădășduiesc într tine, în veac se vor bucura și le vei fi lor să lași și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău că Tu vei binecuvânta pe cel drept. Doamne, cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine și în iad cine te va lăuda pe tine. Ostenit am într-un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul sa de supărare ochiul meu. Îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grabă.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 Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, Dumnezeul meu, în tine am nădășduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu! De-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei, fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă și să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într ta înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârșească răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelt de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, a zămistit silnicia și a născut nelegiuirea, groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului Celui Prea Înalt. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri! Din gura pruncilor și celor ce sug ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic...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 Toate, incă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce-s trebat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule, alleluia, Aleluia, Aliluia, slavă-ți Dumnezeule, Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru slavăție. Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă lui și Fiului, și Sfântului Duh, și acum și puruia și în vecii vecilor, amin.